Välkommen till podcasten Sektion G, en podcast av Rögle. Podcasten Sektion G av supportrar för supportrar är tillbaka med avsnitt två. Hallå boys! Tjena, tjena! Hur står du till med er idag? Du ja, det är kanon. Här Är det fint hur behovforsk har jag ha, lite att höra! Ja, du är på eh, ett litet hockeyläge med grabben va? Det stämmer, det är hockey från morgon till kväll här uppe. Ja, det är underbart. Går det bra Massa då? Det går alldeles utmärkt. Härligt. Vi börjar väl köra igång direkt. Och vi måste ju såklart börja med ett nyförvärvet. Olli yes. Palalo. Det blir en spännande äh... spelare att se hur han kan utvecklas i Rögle. Absolut, det behövs in lite rutin och lite spets. För det är det ju verkligen det här. Han är ju med mig i Finlands landslag också, vilket jag tror är en väldigt värdefull rutin. Liksom veta lite hur du går till på lastfaxnivå också. Det, den rutinen tror jag är guld ha. Ja, absolut. Han har ju gjort en SHL-säsong för Växjö. Där gjorde han ju rätt så bra med poängen. Han gjorde 48 poäng på 52 matcher. Jag tycker det här ser lovande ut. Verkligen. Jag tror de är... I rätt omgivning så kommer han ju kunna bli hur giftig som helst. Det är en duktig powerplay-spelare. Man bara sen Omkring sig så att han skjuter Så kan han bli här hur giftigt som helst så Han har ett bra skott, skjuter gärna Jobbar hårt, både offensivt och defensivt Kanonvarmning i mina ögon om, om han får rätt omgivning Ja, han spelar väl lite med Everberg också Så att ähm, ja, Det ska bli mycket intressant Vilken kedjan tror ni han kommer Att gå in i, höll jag på att säga I Rögle, jag tror vilka medspelare kommer han att få Ja jag skulle inte förvåna mig om han lärar med Bristet. Eventuellt jag också, en, Bristet är nog inte... Och så eventuellt den nya centern. Så att jag skulle kunna tänka mig som det är nu så kanske han går in och lärar med Bristet och Brady Ferguson som han kommer få fickera lite för som center här vad jag förstått på träningsmatcherna. Och Corey Murphy har också jättebra koll på honom för det, han spelar ut samma stund när de var i Växjö så jag tror att det kan också vara en, en bra grej att de redan känner varandra lite och vet vad de går för. Ja, absolut. Och det, de har väl varit på honom med, sen han lämnade Växjö också. Men det har väl inte riktigt stämt riktigt med kontraktskrivningar och sånt. så att, Men nu så har det ju löst sig och det var ju Corey Veridis som gick in och tog den här lönebudgeten på honom här så att... Så det rör ju inte Rögle så det är ju positivt. Fantastiskt med vilket stöd Rögle har av de lokala företagarna som ni gör samman här möjliggör en sån här varvning imponerar. Mycket, mycket. Sen om vi ska fortsätta lite, marknaden har ju öppnat sig lite här när vi har förstått och de letar ju en center men de stressar ju inte fram där vad jag har förstått. Jag, jag kan flika in då ett rykte som man har jag har hört som ska stämma. Jag har ingenting bekräftat men spelare som Röglö att på. Det är Selarik på Boston Bruins. Men det har ju Leksand och någon till och så jag har honom. Röle Bart dock för att han inte är i deras och ja, han kostar för mycket till vad han skulle kunna ge. Och det tycker ja. jag är ett, ja, ett tecken för Röglö att agera på det viset, om, om det stämmer. Ja, det är faktiskt rätt Så smart. Alltså, de har, det är ju lite spelarnas marknad också. så. Så han är duktig spelare men nej, jag tror det är nog bara att de hoppar honom En spekulation, jag tror liksom saker man har hört kan, kan inte liksom säga att det är, om det stämmer så är det väldigt smart att ha att inte få köpa sig helt enkelt. De har ju ändå klubben har ändå lärt laddat någonting än Ja, det har de gjort. De har ju gått på sina miner genom åren. Men eh, annars så, eh, lite andra rykten där. Det snackas ju bland annat om vår underbara back som vi hade för säsongen Cody. Cullen. Att han är på ingång på ett korttidskontrakt fram till november. Det hade ju varit alla Röglefens dröm. Men jag har en tanke här. Tror ni inte det kan vara negativt ibland? Alltså jag sa inte att det är dåligt att Karen kommer in, men tror inte det kan vara negativt att alltså bara vara inne typ i två månader och spela in sig och sen få svinna iväg? Nej, istället då för att ha en annan back som verkligen kan spela in sig under hela säsongen? Ja. Ni är med det... på vad jag menar va? Ja, jag förstår precis ja. vad du menar, men... Ja, vad ska jag säga För jag, jag är det... rädd att man till exempel Alltså säg då att han tar en plats i första backpar Med Niklas Hansson igen till exempel Och så spelar de in sig Och är jättebra i två månader Och sen sticker han till NL igen Då ska det komma in en ny på, på den positionen och komma, in och komma ihop med Niklas Hansson Om det nu är han kommer att spela med Och då ska man vara från början igen Mitt i en säsong Ja nej men men jag tror det kommer att vara rätt så lika för många lag För menar där i ju har ju både De har ju tagit Linus Sandin till bara han ska vara med Och Max ska vara i Malmö Så det är många lag som, som kommer att ha det, de bekymmerna i så fall Så att jag är, nej, jag tror, jag är inte orolig för det faktiskt. Ja det sen kan man som sagt se det positiva också ju egentligen För att säga typ att man, då kan det vara en fördel att få in en spelare Som redan känner till hela laget och som har känner till spelstilen och så, så det är ju både positivt och negativt. Ja, alltså jag tänker att det handlar oftast om att får man in bra spelare så ska han göra hela laget bättre, han ska inte stänga laget. Fördelen man som Cody Carlin då, att han har spelat i Röglea, inspelat spelade allting, en del i, i gänget. Det blir inget, får man ta in ett nyfvar, till exempel som man brukar, brukar hända om den dyker upp i november december, och december, sen är det något fönster som öppnas och sen de är duktiga. Liksom, det får inget energi till laget. De tar mer energi än de ger energi. Cody Perrin är tvärtom för att han är ju redan en del av laget. Att han kommer snabbt in i det. Och att, att skulle han få sina vägs sen i november det är det ungefär som att man får en skada på en spelare. Som, att, att någon annan bara får kliva in. Så att jag tror bara det är positivt för Ögle om han kan tänkas komma tillbaka och göra några, några månader. Det är ingen Alltså han är en del längre och ingen Han kan få sin väg fort och det enda, som, det enda som jag tycker är tråkigt är att han ska kan ta med sig hand på slindron för det här hade varit kanon. Han <laughs> ja, ändå du... trots allt med hög här under sommaren. Nu ja, har han flört lite med sig själv. Sig de kunde... <laughs> ja, de... tänk dig att Carl och hand på slindron, nu hade de andra inte fått mycket speltid. Nej, det hade de inte behövt heller. Vilket drömpar! har. Sen har vi en till som tränar med Rögle. Det är Lukas Helmenes. Ja, där vill de också försöka få honom på lån. Lukas, om jag skulle säga någonting om Lukas, så sa jag att han började inte jättebra i Rögle. tog sig mer och mer, blev bättre och bättre på alla plan. Han kom över och att spela AOL-hockey. Han har varit ja, grym. Får jag säga. Han har verkligen växt och spelat ut. Fantastiskt, hockeyspelarna När han får allting där att stämma Som han nu fått ihop Ja, men det är, det är som sagt Det är Vegas som Får ju bestämma hur det ska ligga till där Men jag tar gärna Lukas, Absolut men, men vad jag förstår så var nog Rögl intresserad att låna han hela säsongen Men då får jag flika in igen då Att om jag har förstått det rätt så är det att NHL-säsongen sätter igång sent men jag är inte säker på att det skulle bli någon AHL-säsong överhuvudtaget som det är på för Nordamerika. Och de spelarna som hoppas till AHL de kanske inte får speltid överhuvudtaget. Det är frågan, är Lucas Elvenäs påtänkt för en roll inom Las Vegas och har de inte det så kan de säkert mycket väl tänka sig att låna ut honom för att han ska matchas och få en mycket speltid och kunna spela att se till en roll i framtiden där Svegas. Så att, jag tror att möjligheterna är ja, åtminstone 50-50 på att Lucas komma hem och få spela HL hockey med Rögl. Alltså Det senaste är att det ska bli en AL-säsong. Det är det senaste som kommit ut. Men allt kan ju ändra sig igen, så det vet man inte. Men det är det senaste i alla fall. Ja, ja det är inte mycket vi kan göra åt det. Det är bara att hoppas på... Man ska inte ha för många på kort tid heller. Men om man tittar där på Lucas Elvin, alltså han har alltså gjort 48 poäng på 59 matcher. Alltså det är 36 sista och 12 mål. Alltså det, det ger ögl också alltid behöver ju en framspelare. Så det är inte helt illa lite om det hade kunnat gå och låna. Nej, nej. Det, jag har ju alltid hävdat det att AOL eller NHL-spelstilen passar Lucas bättre. Och det har han ju egentligen bevisat oss. Att, och sen har han nog lärt sig att släppa pucken lite lätt Snabbare nu Istället för att dra en gubbe till Som menar, som Curran gör ibland ja, <laughs> Dra exakt. en gubbe till det har varit ja, alla... alltså, Jag får säga Så att Lukas och, och även roligt, det är faktiskt Väldigt trevliga människor utanför isen också, Som går lätt in i gruppen Hade kunnat tillföra väldigt mycket Och både hockeykunskapsmässigt Det är enda man skulle kunna säga negativt Det är kanske att att de tar en plats för en junior som skulle kanske kunna få komma upp och visa IP6. Sen kan jag inte känna just kanske. Kan jag få det just nu i G20-verksamheten. Om det finns några juniorer som är så knackar på dörren. i så fall Melko och Eriksson. Men han är väl ändå redan med och tränar. Spel. Ja, det är nog William Gustafsson ja. som också är med och tränar. Ja, jag har sett det också. Jag är obekant för mig, måste jag känna. Jag kommer väl in lite på läget i laget? Det är, lite, det är två skador i laget. Det är ju Adam Edström och Sjögren. Sjögren ska väl vara tillbaka fram till premiären, vad jag har förstått. Edström är väl lite mer oklart. Det var väl bara en lättare skada, men jag skulle göras något ingrepp i alla fall. Var, det vet jag inte. Men annars har det ju sett bra ut för att jag har fått höra på träningarna. Brady Ferguson, som många har pratat om... Har gjort väldigt, väldigt bra träningar enligt uppgifter. och sett väldigt positivt ut på många fystester och sådana här gränser mot. så att eh, jag är väldigt sugen på att se hur han eh, kommer att bli här framöver. Jag har ju bara sett intervjuerna med honom och när jag ser intervjuerna med honom så att det väldigt lovande ut. Det verkar vara en ödjumig kille som vill någonting. Bara det är riktigt riktig fylld så det kunna vara. Jag blev väldigt nyfiken på att se hur han kan prestera i Söld. Ja, det är jag också. Men om vi tittar på, på skador, om vi tittar på ska, men man tänker på skador. Är inte det väldigt typiskt regler att dra sig med skador? Har det inte alltid varit lite så röglesmelodi att man har några skador i början? Jo, det kommer säkert komma fler skulle du säga. Ja, det, <laughs> det, det är så typiskt på något vis. Ja, det är det. Det och dåliga säsongstarter. Men dåliga säsongstarter, jag tror inte det kommer att bli det i år. Jag tror vi kommer vara med från början. Peppa, peppa, ta det. Ja, men, men jag med... tror faktiskt det. Vi var ju med förra året också. Så att, eh... Jo, men ändå bättre i år menar jag. Ja, ja, det får vi hoppas. Det hade varit kul att vara med redan från början. De få känna lite det här. Vart topplag lite så redan från början. Det är ju inte så jättevara vi som rögsport och att vara topplag i SL, ju. Nej, det har vi inte varit bortskämda med direkt. Nej. <laughs> Då försöker jag att bli jinksam. Jag minns som säsongen har vi kommit in och var topplag de första 10-15 matcherna. Då har vi alltid åkt ur sen också. Ja. Så att jag är skockfull. Jag är hemsatt. Jag, jag, jag gillar det jag ser av dagens rögle. Att det är ett stabilt och hårt arbetande rögle som blir bättre hela tiden. blivit som en maskin. Lite som Skellefteå var en gång i tiden. Att de spelar inte alltid bra. Men de vinner sina matcher och gör dem där viktiga sekvenserna som behövs och målvakt som förra säsongen som väl tätt i matcherna och när det behövdes så klev de viktiga spelarna fram och avgjorde matcherna fast ja, det andra laget kanske var bättre än 50 minuter om om 10 minuter där spelade bra och det vinna med 3-2 alltså, det, det, det är inte det som det är inte det man är riktigt van vid men det är jäkligt skönt man har hatat alltid de andra lagen som varit så oss näman. Nu regeln hela försongen bara sånt lag som man alltid har avskjutit. Och det var rätt gött måste jag säga. <skratt> <skratt> På juniorsidan där har ju de börjar i 20 och J18 börjat dra igång sina träningsmatcher. J20 började eller J18 började möta Väck och var med 3-0. Där talas det en del om en viss Jack Johansson. Senov som gjorde ett sormål i alla höglander. Eh, matchen har jag fått till mig var eh, rätt så hyfsat jämn i början. Eh, Rögle målde ner dem. Skotten var 30-15. Det sista målet där gjordes av tysken nyförvarvet Roman Kester. En eh, väldigt, väldigt stor talang från Tyskland som Rögle har lyckats Fahit som går på hockeygymnasiet Och han eh, Ska vara Väldigt, väldigt duktig Så att, eh, det ska bli intressant att följa den killen Sen J20 börjar ju med Att förlora med 0-4 mot 271 Och under Denna inspelning Som vi har just nu Så möter Rögle J20 Växjö. Så för att se resultatet så får man se det i beskrivningen till podden så kommer ju resultatet ligga med där. Ja, exakt. Det är lite sån här cliffhanger så man kan bara scrolla ner här och läsa beskrivningen. Ja, exakt. Sen, Jens hade du något resultat från U16? U16 spelar sin andra match och inkasserar sin andra lust. Aj då det är många, många, många nya killar i laget så det, är, det finns många lovande killar, men de har väl inte riktigt blivit ett lagen, så att vi får vänta och se, det är för tidigt att döma ut dem efter två förluster jag tror att det är ett lag som kan växa med tiden och bli riktigt bra de har bra tränare många bra tränare i laget många bra killar många Talangfulla killar. Många hårt arbetande killar. Eh, bra målvakter Ett komplett lag som jag tror kom, vi kommer kunna få följa. Jag kommer hålla koll på y och, och, och rapportera om Y6-en-elitlaget i rögle har många lovande spelare. Bland annat Oliver Kastelstens som är uttagen i landslaget. Mycket eh, lovande back. Eh, det finns många fler Duktiga spelare som jag, för, som jag tänker följa upp och berätta om. Jag tror att det kan bli ett bra lag under säsongen. Ja, det var ju lite juniorsidan. Sen så kom det ett litet artikel idag angående publik. Där tittar ju Rögle med de andra SHL-lagen om de kan hitta någon lösning så att de kan få in en 2-3 000 årskådar på match jag är väl ganska skeptisk till att de ska lyckas med detta. Men jag hoppas jag har fel. Jag går gärna och sätter mig och tittar på hockey i Katena Arena till hösten här. Jag tror att hela kommer att lyckas och jag tror att det kommer att bli långa nätter för alla de som inte har köpt säsongskort för det kommer att innebära att i princip att endast säsongskortsinnehavare har chans att gå och se hockey live. Ja, jag tror man har köpt ju. Och sen så kan man då dela upp det kanske Så att man kan sitta i Alltså lite med mellanrum. Men okay, så kommer ju inte kunna ha fullsatt arena ju, Men kan man då ha så, så Borde det kunna gå rätt så bra tycker jag ändå Ja det, no. det blir, Man har två, pla två platser emellan Det är något Jajaja. sånt Alltså typ sitta sällskapsvis Eller vad man nu har Det kan ju vara skönt att slippa sina kamrater jämte För de är ju så tradiga ändå Nej <laughs> Ja, oh, nej. Skämt att säga då. Nej, det är klart att man hoppas. Det, det gör man ju, men ja, vi får väl se. Vi kan ju tänka en publikbegränsning på 2000 personer. Alltså det skulle ändå göra att Malmö Redox skulle ha samma publiksnitt som om det inte var corona. Ja, det är de ska samt. Ja, de <laughs> ska samla lite liten arena så de får inte ha in så många där ändå. Nej, <laughs> Men Boris, jag har haft en liten tanke ett tag här Så tänkte jag skulle kolla lite vad, vad ni tyckte Jag har funderat, ni vet ju Svenska kuppen i fotboll finns ju där Lag från alla divisioner Möter varandra för att se vem som är bäst i Sverige Vad ni trott om att ha det i ishockey? För jag tänker så här att Tänk om man kunde haft ett rögle Hade mött något från division 2 till exempel Och så något alltså Division 2 hade mött något från hockeyettan och så vidare det är ju spritt hockeyn i Sverige Det hade ju varit liksom kul att Man hade kunnat locka fler ungdomar Och komma och titta på matcherna Tänk vilken happening För att det är från två lag och få möta Djurgården Få möta Skellefteå Eller få möta något av de här större lagen Med stjärnspelare i och så vidare Och liksom få Få se och Se sina stora stjärnor Så får många Småstäder Eller små byar och så vidare Kanske aldrig som är på någon så här hockeymaffa För att man Det är långt i bygdens Stora lag och så vidare Så tänkte jag att Får för att sprida hockeyn i Sverige Och få ännu fler bara spelare Och få ett större uppsving för hockeyn Även det är stort redan Men ändå, vad, vad tror ni kan funka om det? Det är en god tanke Jag tror bara om det Är att om man får Tiden, alltså för att få in det I spelschemat det kan ju bli lite jobbigt för de som spelar Champions League också. Där har jag redan lösningen på den. Istället för jag att spela träningsmatch på så kan man ju spela svenska kuppen. Inte för att man ska jämföra dem med varandra. Men det blir ju som en träningsmatch då så kanske man spöter ett Division två lag och sen så kanske man vinner den om man är ett sl -lag. Sen så kanske man då får möta något från svenska och så kanske då hockeysvenskan vinner. Alltså man det är svårt att planera men jag tror inte det skulle kunna funka som träningsmatch för. Nu, nu, nu är jag ju negativ. Som, som sagt, jag har ju en son som spelar hockey. Jag är ju redan nu så börjar jag bli på hur det tas med istid och sånt. Det finns alldeles lite is ishallar. Skulle man lägga in en fler match så kommer de skära ännu fler av uh, ungdomslagens uh, träningar. Och kommer jag sånt jag kämpa för. att Jag tycker att för det första är det bra att det finns. Om vi ska ha rätt ordning, Ingelholm är helt rätt, eller Rögle, att skaffa ytterligare en ishall. För att få ytterligare en ishall får de flera isytor, då finns det, istider, då finns det fler istider, så att ungdomslaget kan spela mer, men det finns också möjligheter till en sån här sak som den svenska kuppen som att en jätterolig idé. Uto, där min son spelar i, liksom i ett annat lag, liksom ute på Visjan, och så blir det ju mer jobbigt där att, ska de, ja, nu ska Rögle komma dit och ta i träningen där att hela alla, alla ungdomslagens tränningar får ställas in för att nu ska alla komma ner och spela match mot Rögläder och då kan ni följa på som se och så. Nej, de blev jag inte jätteglad. Men hade man kunnat göra det på i så fall, för jag typ på försäsongen men då är inte då är spelarna inte kontrakt och de har de får i väg och det är inte samma grej. Så att, ja, jag tycker det är bra hade man kunnat lösa det rent praktiskt. Det är nog blivit eh, många juniorer och sånt på försäsongen av från de klubban klubbarna tror jag att uh, det, tror jag att de kommer att köra sina transatlantar eller uh, i så, nej, i svenska kuppen de här första omgångarna i så fall så att, uh, jag är lite lite tveksam alltså, det är jag. jag vet bara, jag har spelat innebandy för och då spelar jag i Forslös IF och då så spelar de mot FC Helsingborg spelar de en träningsmatch eller en eh, DM var det distriktsmästerskap och då var Henke Larsson med oss på Lindeberg i EFCSingborg. Det vet man ju bara själv. Då var det ju sån här liten då kom ett stort lag till, till min lilla klubb eller lilla klubben till klubben. Man fick vara med där och man fick se han och kasta in en boll. Alltså ni vet, det blev liksom lite stjärnor om man får se upp till dem och så här. Det är lite det man jag vill komma åt att man liksom, det blir lite kul på något vis, häftigt. Mm, mm. Det vet man ju själv. Ja, hade jag nu spelat ishockey då hade jag ju tyckt det var sjukult att kanske se uh, Ted Britten till exempel och komma och spela i ishallen någonstans liksom. Ja, ja jag förstår vad du menar. Men det, det, det, ja, men SÖ-lagen har ju gjort det. De har haft Hur uh, Vi har fått åka till Halmstad, vi har fått åka till Döshåg, vi har fått åka till Kjans till för se rögle och att de vill sprida. Ja. Och är ju inte för säsongsmatcher men uppslutningen är ju alltid lite sist och där på den tiden av året. Och vi har ändå 52 omgångar i SHL, 26 hemmatcher Ska vi då lägga in massor massa andra svenska kuppen och det sådär att ska vi. att ja, finns det möjlighet att tar så många? Då skulle jag, då skulle jag personligen om man skulle ha haft svenska kuppen så hade jag också delat upp SHL i eh, två eller fyra eh, divisioner som man har haft Västra, östra, norra som man har haft eh, mindre serier fler eh, derby eh, sen lite som så spelar vi jag tror att de har något liknande som eh, de har några norra södra ja, man har haft SHL uppdelar på något liknande som man har haft möta HB71 här mot eh, fyra gånger Malmö, man har fått fyra gånger Ja lagen här nere hade möts eh, då ja, det fortsätt sen har man ja, med flera, enkla segrar i alla fall. När vi pratar om publiken med utslutningen med, med du sa på första smörf, så tror jag inte det blir en skillnad när det är en träningsmap jämfört med en tävlingsmap som då blir det tror inte det blir ännu mer när det är en tävlingsmap för i alla fall. Det är ändå lite roligare men, men tävlingsmap det gäller ju mer. Ja, oh, men jag vet, nah, jag är rätt så tveksam. Ja yeah, yeah. här är jag nog negativ. Ja, blev ju Allt varst, <laughs> ja. ja, ja. Det är en diskussion som vi kan köra med oss längre fram här under hösten. Det, det, vi, får, vi får ha det som en följetong. Det kan väl vara intressant att veta vad lyssnarna tycker. Att, eh, om någon går på sociala medier så skulle de väl kunna säga sin sak. Att, hade det sen späckt upp en, en bra idé att ha ishockey? Eller då... någon de hade velat säga? Något hade gått, gått, någon attion hade gått på? Ja, och då kommer vi lite osökt in på sociala medier. Som du sa, eh, den frågan och filmen, målet som Jack Jonsson gjorde, sorumålet, kommer ni kunna se på vårt nya startade Twitterkonto. Och den, hur ni hittar den kommer ni, kan ni läsa i informationen om avsnitt två. Där ligger liksom länkar och så. så att eh, Det är bara att tricka in där och följa oss. Då hade vi varit jättetacksamma. För det ju, då får ni när det kommer ett nytt avsnitt. Eller när det kommer ett snyggt mål. eller ja. Allt möjligt kan ni hitta där ju. Ja, så är det. Tynt. Och eh, Därmed så skulle vi vilja tacka för idag. Och eh, vi hoppas att vi... Snart är tillbaka Och att ni framförallt Det är ni som gör Så att vi kommer att driva och köra detta vidare Så att För denna kvällen Börjar leda mot sitt slut Så att då önskar vi en god kväll Och på återse. Eller god dag, beroende på när ni lyssnar på avsnittet Men ja, en god exakt. någonting i alla fall Ja Ni får ha en god Grönvit då, säger vi eller kväll. Ja, det är skit samma. Nånting Någon, i alla fall. Ja, exakt. Har det gott. Ja. Yeah. Yeah. Har det gott så häsi. vi. det är så sjysst från. Åh från Hugo.